Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fyrkantiga ögon Jajamensan, vi är tillbaka, vi spelar in på en torsdag igen mm. Spelar ju mest roll för oss då kanske, men ändå, det känns det, gött Ja, det, det är också lite jobbigt när man, dels är det någonting som krånglar Eller vad det nu kan vara och så blir det sent och sen en, det är semester och mm. Vissa dagar går inte och så vidare Ja, exakt. Men vi kompenserade med två avsnitt förra veckan istället Yes, så fick det bli Vi spelade in eh, nästan två och en halv timmes material <laughs> Ja, det gick fan undan där alltså Ja, jag fick klippa bort en hel del mm, Det men, det är rätt klippt ja må så vara då Det var kul, säkert vi pratade om det som vi pratade om Så ja. eh, får det väl vara så ibland Ja, nej men jag tror inte att det är jättemånga poddar där man bara spelar in, sen tycker på stopp och sen är det klart. Utan jag tror nej, att man spelar in ganska mycket och så väljer man bara ut det bästa så att säga. Ja, absolut. Men vi är inte så bra så att vi är liksom halv halvbra hela tiden. Vi har en jävla ja. bra, <laughs> Exakt. Nej, men så att... Eh, Ja, det var spännande att klippa avsnittet i alla fall. Det var länge sedan vi mm. klippte, men det, det är ju nästan, alltså hela nästan det här året så har det varit one takes och allting. Ja, vilket är ganska gött. Det är ganska gött. Vi försöker ha one takes, det blir mer, jag vet inte, ska man säga äkta? Mm, det kan man säga. Och så får man stå jag. för eventuella felsägningar och sådana där grejer. Jag tycker det är kul när, när någon hör av sig efter att han säger, du det här, för det, förresten det här, det är så här. Det, det, man, mm, lär ja, sig ju, man lär sig ju bara. Exakt. Men har du spelat på något skojigt spel eller sett någon kul film eller dylikt det senaste? Nej. <hör> jag får säga så, nej. Jag har varken sett något eller spelat något. Nej, men vad fan så är uh, det. Eller har jag det? Nej, jag tittar på fotboll i veckan. Har jag gjort. Och det känner jag, det vill jag inte prata mer om i den här podden. Ändå bara säga att det är det jag har gjort. Mm. Um, och så har jag ju precis... Jag började jobba i måndags också. Så det har känts som att... Uh, jag har varit lite seg. så där Istället. Och då har det fått vara med spel. Uh, den här veckan. Mm. Och så... Uh, ska jag väl kort och säga att det börjar ju säsong 1 av Diablo 4 börjar ju idag torsdag eh, gick live 19.00 svensk tid så det, nu tror jag att det blir lite spel i helgen istället mm. eh, och att jag kanske kommer att spela lite Warzone också i helgen med några snubbar här mm. så det kommer att bli mer spelande ett tag här nu igen skulle jag tro mm. eh, för nu var det faktiskt ett tag sedan och så nu börjar jag nog känna att det, jag är ganska sugen på att spela igen Fan Ja men jag har ju också eh, hållit mig undan lite från Diablo 4. Egentligen så skulle jag ju se till att få alla sådana Renown-poäng så jag får alla Paragon. Men mm. det kan man ju göra ändå, tänker jag. Ja. Eh, sen vet jag inte om jag kommer att börja spela idag eller ens den här veckan. Jag är nämligen osäker för att eh, när vi var i Strömstad för förra veckan så köpte jag ju en PS1. Mm. För jag tänkte, men det, det kan vara gött att ha en som funkar för mina andra funkar sådär. Ja. Eh, sen mm. visade det sig att själva spindeln som skivan ska snurra på den du sätter fast skivan i att den var lite trasig. Så att, men för att göra en historia kort i alla fall, jag rensade ut alla mina ps 1 från min garderob. Mm -hmm. ja. Och bytte delar fram och tillbaka så att nu har jag två rätt hyggliga PS1'er och så har jag två eh, vad ska man vad heter det? reparationsenheter ja, med reservdelar. reservdelar helt enkelt ja precis, jag två för reservdelar mm. för det är ju en maskin som är alltså den har ju notoriskt jävla dålig design på <laughs> läsaren ja den är, den är ju usel, alltså själva motorn och kugghjulen och det, det, det är skit. Mm. Så det finns ju, jag vet inte hur många olika utgåvor av PlayStation 1. Och De menar inte PS1, alltså den lilla, utan bara ja. den stora, större gråa. Den första, så att säga. Den finns ju hur många modeller av som helst. Mm. Och då är det väl alltid någonting. <laughs> Okej, här ser vi att själva linsen till lasern den åker fram och tillbaka på en bana och ja. så visar det sig att det var inte så bra att ha en sån bana av plast för den slits ju ut svinfort <laughs> och då hamnade ja. lasern för långt ifrån själva cdn eller man ska säga ja jäkla vet du och då fick man ju använda det gamla klassiska tricket och vända den upp och ner så lasern inte förlitade sig på trasiga delar när den skulle åka fram och tillbaka Mm. Det är fascinerande, får man ändå säga Vilka lösningar man kunde ha <laughs> Så det är en massa sådana där grejer Och jag är Absolut inte Utbildad Eller särskilt erfaren När det kommer till att skruva elektronik Nej <laughs> Men jag har en jävulsk envishet När jag väl börjar med något sånt där ja, Och så ja, ja. sitter och pillar till så funkar Och det gjorde det nu, tack och lov mm, Vad gött då Ja så det är det jag har gjort. Men du har ju spelat lite PS1 såklart. Mm. Men det sjukaste är att jag började, Jag skulle bara testa den och då satte i Final Fantasy 7 av någon anledning. Eh, och <laughs> nu har jag ju börjat spela det. Ja, såklart. <laughs> ja, jag körde ju det för typ två år sedan. Och då kom jag till sista skivan och sen glömdes det av helt enkelt. Det kommer något annat emellan som du brukar göra. Mm. Men det är mycket roligare att spela på en ps 1 Ja, okay. För ja visst, jag kan tanka henne En emulator och köra Eller jag kan spela PC Som jag har gjort det senaste halvåret På min Mister Men det är ja. någonting med riktig hårdvara egentligen. Ja, såklart är det det, det förstår Jag förstår att det blir så Har man eh, möjligheten att spela det så Så förstår jag att man väljer just det Ja, jag tycker att det blir Roligare att spela än jag, nju jag njuter Mer av spelen på riktig hårdvara Det, det ja. är bara så det är Mm Uh, och det tycker jag inte är det minsta konstigt Faktiskt utan att Det, det är något speciellt att spela på Ja, riktig hårdvara Som du säger mm. Sen har jag kört igenom Monkey Island 1 och 2 också Okej okay. Båda att två alltså? Göra. Ja, jag körde igenom båda två Jag köpte, det var ju Rea på Steam Så då köpte jag dem, det var sån här Special Edition eller Enhanced Edition Kanske de heter, jag vet inte fan ja. Ja, men, jag tänkte, men första har jag kört igenom en gång För länge sedan Och sen spelade jag en del på Amiga Då fattade jag inte så mycket För jag var bara typ 11 år då. Ja. Men första spelet är ju kanon mm. Och andra spelet är också kanon Men där har vi också den här Om första Monkey Island är en sig 7,8 I betyg <laughs> Ja. Så är nog fan Monkey Island 2 7, 79 i betydelse. Ja ja. okej. Okay. <laughs> ja. Och jag är också glad över att jag verkar ju ha missat storyn i tvåan helt och hållet. Mhm. Mm för det kommer en vändning i det här spelet som är jag vet inte om man ska kalla det för ökänd. Men, mm. eller en ökänd vändning. Jag tyckte den var ganska kul, men jag blir så här, jaha, okej. Okay. Mm. Um. Um. några pussel kände så här. hur fan skulle jag veta det nej just det och det är mycket resande framåt och tillbaka okej okay, ja. nu vet du att du behöver den här nu behöver du åka till den ön och springa runt som fan och hitta en grej åka tillbaks till en annan ö och fixa en grej så det, det kunde vara lite sekt i tvåan men det är, inget större, det är inget större problem Nej Men kul spel, så då tänkte jag säga, Men ska man köra trean också Men det är ju inte originalskaparen Som har gjort, det är ju det senaste som han har gjort Och det följer väl tvåan Om jag fattade så att de emellan Har väl inte så mycket Med resten av spelen att göra Så de kommer nog skita i faktiskt Gör så, det tycker jag du är helt rätt i. Men för jävla bra spel Det får man ju säga så jag fick lite blodad tand med den typen av peka-och-klicka-spel. <laughs> ja, men de, de har verkligen, verkligen sin charm, de spelen, eh, får jag säga. Så och jag speciellt tycker... de tidiga spelen. Jo, jo, absolut. Eh, vi har ett sådant avsnitt, va? Jag tror faktiskt att vi har det. Ja, men som sagt, va, eh, jag har ju till och med en viss försäljning för de här... <laughs> eh, spelen från en fransk utvecklare Atlantis-spelen mm. som inte är peka-klicka på riktigt samma sätt då. Men ja, det är ju första persons uh, view. Ja, men, men det de är ju Ja, exakt. Um, men jag kommer verkligen ihåg att jag älskade ju verkligen det när det var nytt. Och spelade ju det som fan Och tyckte verkligen att det var kanon Men det är ett sånt där spel som Jag har sett en lång play på Och helvete Jag vet inte vad det var man tyckte var så roligt För jag borde ju sett redan då Att det ser för jävligt ut eh, Mycket eh, Och att det krånglade en hel del Så det kraschade rätt mycket och så Men det var brist på annat kanske På något sätt Sen körde jag igenom ett annat spel som jag också fick sådana här infall Jag blev så sugen På gamla FPS Mm Alltså vi snackar eh, Mitten på 90-talet Där ikring Ja Typ plus minus något år från 95 <laughs> Okej okay. Och kom över Dark Forces så tänkte just jävlar mm. ja. Och så kom jag tänka på att jag aldrig Klarat det, jag har spelat det mycket Men aldrig kört det till slutet Ja ja. Men när jag köpte det så vet jag att det är ju en riktigt usel dosbox-emulator som du får köra på. Ja. Men då finns det ju såklart moddar vilket jag är glad över. The Force Engine tror jag den heter. Ja, okej. Okay. Mm. Och då funkade det alldeles utmärkt att spela på en ny dator. Så jag körde igenom hela spelet på två dagar. Ja, nice. Eh, vad tycker du om Dark Forces då? Jag tycker, det är, jag tycker att det är verkligen skitkul. Mm. Kort och gott. Sen lider det väl av som ganska många FPS på den tiden och det är just där vart fan ska jag gå nu? Jag har ju varit <laughs> överallt. Alltså den delen. Oh, Kanske inte så mycket av The Dark Forces som i dom kanske. Doom hade Nej. rätt mycket sånt där var så här men nu kan jag verkligen inte förstå vart jag ska någonstans. Mm. Vissa grejer kunde vara men det är väl också det här att man, ungefär som att man har en svårighetsgrad svårighetsgradskurva i spel som vi pratade om förra veckan att mm. det blir successivt svårare ju längre in i spelet det kommer. Men med FPS så är det mer alltså gamla FPS så är det banan blir mer och mer Komplicerad ju ja. närmare mitten av spelet du är så blir det nästan lite överambitiösa liksom kartor. Mm. Men när du har passerat mitten av spelet så blir de simplare och simplare istället. Ja, ja, ja. okej. Okay. Jag och förstår. Så är det lite mer action. Det är ett... Jag tycker att det är bra att det inte blir krångligare bara. Ja. Det, det känns ju nästan som att de gör banorna i de här spelen liksom kronologiskt. De börjar med bana 1, sen bana 2. Jag vet ja, inte just hur det. den processen ser ut. Och sen när de har gjort hälften så säger de, nej men nu blir det så krångligt så nu gör vi någonting enklare. Mm. För så var det definitivt med Doom 2. Det var ju absolut så efter kanske 15-16 banor så börjar banorna bli lite roligare igen. Ja, just det. Mm. Eh, där har jag ju ännu mer om man säger minnen från det Jedi Knight, Dark Forces 2 mm. um, och det som är så jävla fascinerande med såna här saker det är att var ju tio år när jag spelade det kanske och jag kommer ihåg hur jävla coola jag tyckte de här cutscenesens var som är alltså inspelade med Eh, riktiga skådespelare framför En green eller blue screen liksom. mm. Och så har jag hur då Tänkt såhär, ah, men fan det här skulle jag vilja se nu Och så i, in på Youtube då för att titta på dem där Och det är också så där. Si fan Vad det är pajet Alltså ja, Det är klart. det, är helt, ja, det är helt otroligt Sen kan jag tycka, de är ganska charmiga Men det är ju verkligen Alltså minnet Av dem Lurade ju mig lite kanske att de faktiskt var mycket coolare än vad de är. Men det var väl också bara... lite coolt att det var i ett spel. Ja, ja, visst. Som man fick se sånt där. Det var, ju inte... såklart. det var ju ingenting du såg på Super Nintendo direkt. Nej, Så såklart. Sen gillar uh... de animerade filmsekvenserna från första spelet. Mm, visst. Såklart. Um... Ja, det... Häftigt det också. och um, Ganska glad att det kanske inte görs längre i, såna, i så stor utsträckning att man filmar riktiga folk, så att säga. Nej, det och blir ju inte det jättebra pajigt. alltså. Nej. Um, jag vet inte, tänker om någon verkligen gav sig fan på det. undrar hur det skulle vara då. Jag har väl hört talas om... Är det de här Wing, Wing Commander? De mm. spelen heter som för övrigt Mark Hamill är med i, va? Ja. Spelen. De ska väl vara förvånansvärt bra, har jag väl hört talas om? Ja, Mark Hamill är ingen dålig skådespelare, så sätt. Nej, då. Men alltså, att de ska vara relativt välgjorda och se ganska bra ut, har jag hört talas om. Så det kanske skulle gå om man hittade en logisk anledning till att ha det så så kanske mm. det skulle vara tufft. Jag vet inte. Nej, för annars använder man väl skådisar och så gör man dem till 3D-modeller, är det inte så? Ja, ja, visst. Jo, absolut. Och det kan väl te sig men, lite men... onödigt nästan i sammanhanget. Om det nu är de skådespelarna som ska... Det är deras röster också och det är mm. deras utseende. Plus att man motion-kappar när de ja. gör saker. Exakt. Då kan man ju undra varför är det inte är det här live-action i så fall. Men det kanske är lättare att göra saker med spelet. Oavsett Antagligen. Det kanske Antagligen. inte kostar lika mycket. Nej. Nej men så jag kommer nog fortsätta att kika lite efter gamla FPS. Jag tror att en motsvarig till The Force Engine skulle komma till det gamla spelet Outlaws om du de spelat det. Uh, ja, det har jag hört talas om. Uh, blev nu faktiskt lite osäker på om jag har spelat det eller inte, men jag tror inte det. För jag vet att jag började köra för det är ju det är, det är flera år sedan nu inser jag ju. Det är ju fyra år sedan eller, eller någonting sånt. Mm. Uh, men du vet att också att jag retade mig på att det var Dosbox och att det är för det är lite fördröjning. Okay. Och det kan ju sabba när du ska sikta. Ja, visst. Men det är väl det. Ja, jag har spelat ganska många fler spel, men det får fan räcka så. Det var det som var skojigast att nämna i alla fall. Ja, gött så. Eh, hur var det nu? Vad var det vi skulle prata om idag? Men jag hade ju funderat på så lite skojiga tillbehör och sånt där till 908 Ja, och så sa du, men vi kan väl ta ett helt avsnitt det. Ja, det kan vi göra ja, i början eller Från början så hade jag Egentligen tänkt Om Det finns en ljuspistol typ. Ja. Eh, men sen har jag kollat lite Vad jag har för grejer Och vad jag har för minnen av olika grejer så att, Men jag bara eh, flikar in Att det där musikavsnittet Det får vi skjuta på en vecka ja. ja. Det, men det, det tror jag det kanske, vi, det kanske vi sa i slutet Jag kommer fan inte ihåg riktigt jag tror det. Aha. Men inte annat så är ju folk varsa om det nu. Ja, exakt. Ja, eh, ljuspistol, sa du. Men att det också fanns en hel del andra coola grejer. Ja, och jag vet inte, ska vi börja med ljuspistol? Det låter så jävla löjligt att säga ljuspistol för övrigt. Ja. Ja. Behöver vi ens gå in på hur den funkar? Nej. Nej, det... det eller ja, du trycker på knappen och sen så letar linsen in i pistolen efter en liten vit ruta på skärmen för det blir helt svart i en sekund med en mm. liten ruta och om du siktar på den vita rutan då kommer den registrera en träff så, ja det är yes. därför den inte funkar med nya tv-apparater tydligen mm. för bilduppdateringsfrekvensen är ju uppenbarligen inte samma som på en tjock tv, skitsamma eh, exakt men jag, jag lärde mig lite kul liksom sån kul att veta grejer om zapper, som det heter. Men jag kommer ja. från dem men nu kallar den för zapper. För det var så vi sa förr i tiden. Ja, det, det, det låter lökigt på ett finns härligt sätt. Finns det något annat sätt att säga en zapper? Ja, det, det skulle ju inte jag. låta trovärdigt om jag säger att jag hade en zapper. Nej, <laughs> exakt. Nej, nej, det låter inte trovärdigt för fem öra. En zapper hade jag, motherfucker. Men den första är ju grå. Ja, precis. så kanske de flesta känner igen den som en orange pistol. Och mm. det finns en historia bakom om varför den blev orange. Och ja. det är apropå att vi i Europa alltid måste anpassa oss efter USA och så vidare. Ja. När det kommer till Nintendo i alla fall. I de flesta fallen. Det var en del jag klippte bort Kommer jag på nu så det är ingen som vet vad jag menar Men i alla fall den, den var grå från början I alla fall och sen Något år senare så Du kunde få med sappen eh, i ett sånt paket Du ja. köpte konsolen Och så fick du en kassett med både Super Mario och Duck Hunt eh, Två <laughs> kontroller Och en pistol tror jag ja Det är ett jävla vackert paket där. Det, det är det definitivt. Och jag kommer ihåg första gången jag såg det och tänkte att den är orange. För min bror hade en grå nämligen. Mm. Och tyckte att det var lite märkligt. Och sen så har de alltid varit orange efter det. Ja. Eh, men det är tydligen så här att de stiftade väl någon lag i USA. Eller om den fanns från början. Jag har ingen aning i alla fall. Eftersom jag inte bor där. Men ja. då var det i alla fall bestämt att alla leksakspistoler och sånt, alla leksaksvapen som liknade skjutvapen de var mm. tvungen att ha en orange detalj för att ja. det skulle synas att det var en leksakspistol mm. för annars så kunde de vara väldigt lika riktiga pistoler ja, precis ganska rimligt uh. egentligen ja. det är många sådana här pistoler man hade när man var liten luftpistol, och hade en sån där orange plupp längst fram i mynningen så att säga precis. Mm. det kanske är en lag som inte bara var i USA nu när du säger det men, men jag tänker skylla på USA för att de har lite problem med skjutvapen där då och då. Yes, the... Vilket för, i ett svenskt perspektiv är helt obegripligt men är man där så är det säkert fullt begripligt så jag ska inte lägga mig i det. Men i alla fall Sappen. Eh, den, den ser ju uppenbarligen inte ut som en pistol du kan råna en bank med. Nej det gör det inte. Vad som däremot gör det för att bara flika in, så jag tycker det är så härligt när vi pratar om vilka regler som kommer och sådär, mm. det är ju den där eh, gamla konsolen som heter The Odyssey, som har ett, ja det ser ut som ett riktigt kumpagelgevär mm -hmm. som är, det är helt bizarrt, googla det, om ni inte vet um, men det kan man säga att, jag tror att den heter typ Shooting Gallery The Gun, eller något sånt där, och det är här, ja det är verkligen Dugan. <laughs> då kan vi också gå in på det, att den japanska motsvarigheten till... De hade inte sapper där, utan de hade en pistol som ser ut som en revolver. Ja, okej. Okay. Nästan ännu coolare. Det, det är nästan ännu coolare, men det kan jag dock förstå att man inte säljer då. För att det ser ut som en riktig pistol. Ja, ja visst. Absolut. Nu fanns det ju en jävla massa leksaker som såg äkta ut, men... Mm sen måste jag ändå bara säga att eh, när jag tänker, så här, vilka sapper har jag sett? Eller sapper har jag sett? Eh, så ser jag nog faktiskt en grå framför mig i mina minnen. Trots allt. Men jag vet inte det känns som att det är någonting som är fel här nu. Som att jag, jag minns det här väldigt märkligt i huvudet, känner jag. Mm. Eh, så jag ska låta det vara osagt egentligen. Jag förknippar den till 100% med grå färg. Och ja designen på den, det ser verkligen inte ut som en pistol som du det ser ju ut som ett vapen överhuvudtaget. Det ser mer ut Nej. som någon typ värmepistol eller någonting. Ja, ja, absolut. Sånt som du skulle få loss färg med. Mm. Eller något sånt där. <laughs> ja, ja. Och designen är ju väldigt anpassad efter konsolen. Färgerna och allting. Liksom. Mm. Röd avtryckarknapp precis som på handkontrollerna med två röda knappar, AB-knappen. Så ja. den ser verkligen inte annorlunda bit ut Men sen bestämde man att Pistolen måste ha en orange detalj För att de inte ska missa oss Vara äkta Och då mm. undrar jag om det inte var Ett eh, Ironiskt move Att om ah, vi gör hela jävla <laughs> pistolen orange då Så att ingen <laughs> fattar att det är på låtsas men <laughs> så att inte? tror att det är en riktig ja. Jo, varför inte Så det ska tydligen vara anledningen Till att det blev en orange pistol Istället jag har ingen sån orange pistol. Jag kanske borde skaffa mm. mig en så jag har en grå och en orange. Ja. Sen det låter, låter som de en alldeles ju utmärkt, så... utmärkt idé. Ja, det är... ja, jag tycker också det. Sen mm. låter de ju så in i helvete när man trycker in <skratt> knappen. Jag skulle kunna plocka <skratt> fram en och demonstrera, men jag, jag vet inte om det ah. ger så mycket just nu. Kanske sen, just nu så kan jag inte gå ifrån datorn Nej, jag förstår Men låt oss om vi bara säga så här då Vilken Jag tror att jag bara spelat ackant Med den pistolen mm. Så att säga um, Inget mer um, Och jag vet inte exakt hur många olika titlar Som det där fungerade på Om jag ska vara helt ärlig men det, um, Och det har ju sin skärm Helt klart mm. Även om spelet Det känns lite som att spelet bestämmer När det inte ska gå längre På något sätt Helt plötsligt så kan man bara inte träffa Tycker jag, men det kanske är för att jag har använt den På eh, Gammal Bob Horde bara Till exempel, eller jag vet inte Men jag bara kände att den är Den är lite oberäknelig De verkar funka lite olika Däremot så har jag aldrig haft en sapper som har krånglat. Den jag har nu krånglar inte, den funkar alldeles utmärkt. Ja. Eh, men det, det beror tror jag på också även vilken typ av tjock tv du har. Mm, du ser. För jag för mig, jag tror inte att, jag kanske aldrig provar, men jag för mig att eh, Nintendo sappen funkade bra på du vet widescreen tv, de var ju lite platta, det var fortfarande tjock tv. Ja. Men min ljuspistol till Sega Saturn Funkade inte på den uh -huh. okay. Så det är så att det måste vara De här lite buktande rutorna För att det ska funka det. <laughs> ja, just det, lite buktande <laughs> Och, det, och det, ja. kan, det kanske är ett krav för Sappen också Men jag kan inte erinra mig att jag har haft Några sådana problem Men mycket möjligt att det är så Sen gick det ju en myt om att Om du sköt mot en glödlampa Så registreras en träff i spelet Ja, okej okay. Det är en myt, det funkar inte Däremot så har jag ju hört att man, Om man har en sapper som Krånglar så kan man Typ kalibrera den genom att göra så Skjuta den mot en ljuskälla Så Det är möjligt Det, det har jag faktiskt varken hört talas om Eller provat, men Kanske Ja Eh, bara ska jag säga här: Det tror jag faktiskt att du har sett det en gång och glömt av För du har sett det i avsnittet av eh, Angry Video Game Nerd tror jag Alltså jag, jag har ju sett det avsnittet När han skjuter mot en glödlampa Och säger nej mm. det här tricket funkar inte heller ja. Fast jag trodde att det var Ett sånt där trick om du kör Duck Hunt Till exempel Och eh, om du skjuter mot en lampa istället för mot skärmen Så träffar du en anka direkt eh, Det kanske är jag som har missuppfattat hela Sen, Klippet för får jag, jag kolla inte. på det när vi säger hej då? Ja, för jag, någonting säger mig att kalibrering på något sätt kräver någon form av mjukvara. Mm. Mm. Ja, ja vi låter det vara osagt nu då så får vi helt ja. enkelt kolla upp hur det är så småningom. Men det fanns ju ett gäng spel som hade antingen så kunde det vara spel där det fanns vissa baner eller segment som hade stöd för den här pistolen. Mm. Jag pratade jag om ett förra veckan os i Seoul är det ju från början sen så har det inte OS-licensen på samma sätt när det släpptes i väst och heter bara tracken Fyld 2. Mm. Men för att pausa alla fridrottsgrenar så kan du antingen glidflyga eller skjuta ihjäl folk på stan. Åh <gård> jäkla! Det är det, det ja, jag pratade om det förra veckan men jag kan verkligen inte släppa vad jävla märkligt det är. Nej, det är helt, totalt bizart får man ju lov att säga. Jag hade kunnat köpa det om det var någon sån här eh, träning. Du vet, när man mm. skjuter på tavlar eller någonting sånt där. Ja. Typ prickskytte, mer eller mindre. <laughs> ja, just det. Men nej, det är verkligen det kanske är meningen att det ska vara, du vet, i, say, polisträning, alla polisskolan Aj, ja. när de springer runt eller dyker upp papperskjuvar ja. som de ska skjuta på typ som Hogan's Alley för, för övrigt ett annat mm. spel. men nej, det, det, hela scenen är ju som tagen från något spel där du skjuter gangsters mm. det är dock jävligt roligt faktiskt det är ett kul inslag ja. i Track field. Ja, men det är också jävligt malplacerat så där har vi ett exempel på det Duck Hunt tror jag alla känner till så det behöver vi väl inte förklara men som jag också sa för, i förra avsnittet är att jag tycker att det är helt obegripligt att man inte kan använda sappen när man skjuter lerduver i track and field Ja, det får man ju ifrågasätta Det hade väl varit ett helt alldeles utmärkt segment att ha den med i det spelet Det hade ju också varit logiskt till ja. vad spelet går ut på med att skjuta gangsters mm. Exakt Men som också är roligt så att, jag tycker inte att det är dåligt att det är med det är bara jävligt konstigt Sen mm. finns det ju sapperspel som släpptes i USA till exempel som inte har släppts här, som typ eh, Gotcha heter det. Mm. det. Det har jag testat faktiskt, men det var inget som släpptes här så det är inget jag har minnen av från barndomen så att jag kommer att skippa de amerikanska eller de amerikanska eller -exklusiva, liksom sapperspelen yes. för att det, det, är inte, det, är inte, det är inte riktigt den typen av nostalgi vi snackar om då. Nej, nej. Just det. Mm. Sen har du ju ett annat spel Där du har baner med sappen och det är ju The Adventures of Bayou Billy <laughs> där Det känner jag inte det. till alls faktiskt Nej, det, det är inte så mycket Spel att känna till med att det är Grymt jävla svårt mm. Det var ett sånt där Spel som de gjorde ännu svårare När det släpptes i väst För att man inte skulle kunna hyra det och klara det Utan att var att köpa det och spela skiten i det <laughs> Ja oh, härligt Problemet. Men det är en lite gullig lösning typ Ja men det är också ett jävla dick move För att det är, de <laughs> gjorde ju att De nerfade gubbens attacker mm. Som man har själv I och att beat them up banorna Och de eh, gjorde också att eh, Fienderna har mer hälsa Och gör mer skada Så att det ja. är i princip omöjligt Om du inte hittar något sätt Att spela det på Ja oh, vi fan Ja, okej, okay. det, det lät ganska rövigt faktiskt Nu när du förklarar det så, det får jag säga Ja, så det spelet I alla fall amerikanska och europeiska versionen Är i princip helt jävla ospelbart Ja, okej okay. Jag har kommit till sista banan Men då har jag ju liksom varit tvungen Att hitta något trick För mm. att klara någonting Och det är ju bara att göra en massa hoppsparkar hela tiden Med ja, okay. en turbokontroll typ Annars så är det helt ospelbart Ja, fiffan. Men där finns det en bana när du skjuter folk i, med våtmarkerna som springer runt och så skjuter de. Ja, helt okej. Okay. Ja, okej. Okay. Men lycka till att komma till den banan, säger jag bara. Mm, mm, mm. Man kanske kan använda något annat tillbehör som vi ska nämna sen för att ta sig till den banan så snabbt som möjligt. Då. Ja, precis. Ja. Sen finns det ett spel som när jag kollade såna här lite rankningar och sånt på internet att det, är så här, ja. det här är typ ett av de sämsta spelen som har gjorts ungefär. Okej. Okay. Vilket jag inte riktigt håller med om för att jag spelade det om det var förra sommaren. Mm. Jag tänkte jag, vad fan har jag det här spelet Men det här måste vi testa. To the Earth heter det. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Sci-fi-aktigt. Du är väl i något rymdskepp och så skjuter du andra rymdskepp. Ja. Helt enkelt. Det nästan som dackan, fast i rymdskepp istället. Plus att de kan skjuta missiler mot dig och de kan du skjuta också. Sen blir det spelet jävligt svårt väldigt snabbt. <laughs> ja, jag så. känner igen ett mönster här, skulle man kunna säga. Ja, nej men jäklar vad man får vara kvick. Det är kvick. Du får ju trycka liksom, pistolen mot tv-skärmen om du ska ha chans i <laughs> det här spelet. Det är ju inte så att du kan sikta en bit ifrån. Nej. Vilket också är obegripligt av vissa gjorde ganska kul så. Det, det är inte så mycket mer att, det kom, att du ser rym, rymden och typ Saturnus i bakgrunden. Och ja. så kommer det skepp fram. Och ja, så ska okay. du skjuta ner dem och deras missiler. Mm. Ja. Rätt kul skulle jag säga. Ja, eh, låter ju nästan lite så eh, ganska enkelt men axåunderhållande. Jag förstår att det är kul. Ja, sen kanske dagens spelare inte skulle mäkta med att spela mer än kanske fem minuter. Men det har sin skärm. Ja, jag förstår. Sen tror jag nog att det är mest typ så här svarta seriens serienspel med, som man kunde skjuta. Sen tror jag det var något mer som kom. Eh, jo, Barker Bills Trick Shooting finns det också. Då är det typ mm. minispel som går ut på att skjuta om det är jag vet inte, ballonger eller sådana där grejer. Jag har inte spelat det så pass mycket. Jag nämner det i alla fall. Ja, och där tror jag fasigen att hunden från Duck Hunt med att du kan skjuta den i det här spelet. <laughs> ja. Vackert. Mm. Det har jag dock bara testat någon gång i min barndom så att jag kommer inte ihåg det så mycket. Så att det får var också vara så här, okej okay, jag nämner det. Hogan's Alley har jag. Där har jag kört en del. Där har du sån typ polisträningssimulator. Det kommer tre stycken sådana här pappskivor som föreställer antingen en civilperson, en annan polis eller en bov. Ja. Och så ska du skjuta på rätt sån. Ja, okej. Okay. så han skjuter polisen alltså. Ja, exakt. Ja. Och sen finns det också sånt specialläge där du har som en byggnad typ, eller om det är någon liten stad. Det är ganska så spartansk grafik får man väl säga och så dyker de upp på lite olika ställen det är ja. väl kanske mer likt som i polisskolan, en sån bana <laughs> finns det i alla fall, sen är det inte så mycket mer typiskt arkadigt, det går ut på att få så många poäng som möjligt Ja, okay. det tar liksom inte slut allting när de här pappgubbarna kommer fram så dyker de ju upp och så ska du hinna skjuta en innan tiden tar slut ja, och är det, det... Ja? Nej, pras, jag pratar du först Nej, de Klart. här spelen blir ju svåra och svåra till slut Så är det väl så snabb tid att eh, En mänsklig reaktionsförmåga inte ens Har en chans Nej, jag förstår Nu uh, har du ju nämnt den här scenen Två gånger i polisskolan då. Det är där Eug Eugene Tackleberry Är så fantastisk Han bara springer in bakom Och <laughs> lever rövare som fan På den där skjutbanan Och han har sin magnum också som han skjuter med Ja, då är det hagelbrakare just tror jag. Magnumen är när de står på skjutfältet sen. Ja, just det. Så är det. Och hela den där skylten bara <laughs> blir små fliser <laughs> Fan vad är det bra filmer. What's that gun? Mom gave it to me. <laughs> <laughs> sen finns det ett spel till som är typ nästan likadan som hogens ärlig fast det är western-tema. Det är Wild Gunman. Ja, okej. Okay det är också ganska roligt men istället för att det är pappskivor som du skjuter på så är det banditer någonstans ute i öknen i södra USA typ mm, Okej, okay. men något litet berg ute så kan du välja här har vi kanske mer som ett duck tema att du kan välja antingen att du skjuter en för det ska ju vara en sån här simulator du vet, med duellerna när du ska dra från höften och sen skjuta Mm. men det gör man ju naturligtvis inte på det här Sen kan du välja att skjuta två banditer då måste du kolla okay, hur lång tid du har på dig på varje bandit. En kanske har 1,60 sekunder, en har 1,30 sekunder och då ska man vara lite taktisk och skjuta den så man har kortast tid på sig. Ja. Och sen finns det ett läge där de är på en sån här salon och dyker upp i fönstret och i dörren och ska du skjuta så många som möjligt. Ja, ja, ja. Det är rätt kul. Perfekt. Men det bästa sapperspelet. Utan mm. tvekan tycker jag det är gamt. Okej. Okay. Det kan jag ha nämnt i podden tidigare. Mm. Men jag gör det igen. Men det är yes. ett plattformspel. Ja. Det är en privatdetektiv som ska rädda sin dotter från gangsters och då är det fyra banor kanske som du ska ta dig igenom. Ja. Och okay. den här karaktären, han går. Det är en autoskroller kan man säga. Mm. konstant. Och sen så kommer det lite hinder runt om i. Det kan vara några farliga fåglar, det kan vara eh, typ pistolkuler som inte är helt olika bullet bill eh, i Super Mario. så finns det flaskor som flyger, det kan komma bilar och sånt där. Och mm. då är tanken att man ska skjuta dem där då med pistolen. Ja, okay. Och den där gubben som går runt han mm. går ju bara och för att <laughs> hoppa över hål och sådana där grejer så ska du skjuta på honom. Så ja, okej. Okay. Och sen så har du ju inte oändligt med ammunition Så du måste få honom att ta ballonger Så du får ammunition också det låter ju ja, ja. jättekonstigt när man beskriver det mm. Men en blandning av Flappy Bird och Super Mario Helt enkelt Ja ja, okej. Okay. Dra åt helvete Vilket roligt spel det är <laughs> Fan det känns alltid som att jag får så jävla mycket Att kolla upp när du pratar om Sådana här gamla heliga spel Ja och så finns ju också risken Att man blir besviken för att aha Det här mm. är ju från 80-talet Ja just det Ja, Men det äh, spelet tycker jag ändå håller på något sätt För jag har aldrig spelat något spel som liknade Överhuvudtaget nej. Plus att jag skulle behöva köpa på mig en del då Med Nintendo 8-bitars <laughs> eh, En platt eller en tjock tv och en sapper Det går ju att köra det där på en emulator Och då får du klicka med musen istället Ja, nej, det lät inte så roligt Det ger inte alls samma precision Som att eh, trycka en sån plastpistol mot tv-rutan men, men, men, det, men det, det är ett alternativ i alla fall. Mm, absolut. Men jag tror nog att jag ska lämna sappen där. Men det är, ja. väl, det är väl det här tillbehöret, eller om man ska kalla det, som man har använt mest, tror jag. Ja, eh, det tror jag definitivt att de allra flesta känner till. Även om man inte är en gamer, som man säger så. Så tror jag. Kommer du ihåg att det fanns en pistol till Nintendo? Då tror jag många svarar, ja, det känner jag nog igen. Jag tror nog att många kommer att säga Ja herregud vad mycket jag spelar Duck Hunt tror nog snarare de kommer att säga eh, Absolut, eh, de som var gamers då. Jag tänkte mer de som inte ens de som bara känner till Nintendo Jag tror att till och med de vet att det finns en pistol Ja, ja. Ja, eh, absolut eh, Det finns ju en hel uppsjö med en massa tillbehör såklart många grejer som aldrig släpptes i Sverige Så jag vet inte om den här roboten till exempel kom till Sverige, kanske Europa men inte till Sverige tror jag inte eller Skandinavien Så, och den har jag ingen erfarenhet heller sen finns det ju lite handkontroller och sådana där grejer och sånt är ju alltid kul man tänker att man ska få en få bättre prestanda på något sätt eller någon typ av fördel med en kontroll som inte är en vanlig lilla rektangeln och det kan jag bara säga nu att den vanliga lilla rektangeln är ju såklart den bästa kontrollen Ja. Det, det är ingen snack om den saken sen kan det vara kul att spela vissa spel med de här andra kontrollerna som finns eh, en av dem som jag faktiskt har i garderoben som jag upptäckte mm. bara för någon vecka sedan att just jävlar jag har ju en sån eh, Acclaim Remote Controller heter den okej okay. eh, jag tror det är en infraröd sensor i den så jag tänkte att den här lär ju inte funkar överhuvudtaget. Nej. Men Om det har är, typ um, claim uttagande. som är det företaget, Acclaim som också har gjort spel, va? Ja, eller publicerat i alla fall. Ja, ah, okay. så vet jag vet. Mm. Moral combat uh, i Europa. Till ja, exempel. Precis Vart fan tog de vägen? De finns nog inte kvar. Nej, inte. precis. Exakt <laughs> Men jag bara undrar, när är det De försvann, det är det jag är helt hundra på att Det är ja. så Men jag bara vill säga att Det är så sjukt länge sedan Jag såg något, jag har alltid tyckt att deras logga Är jävligt snygg Ja, jag har också tilltalats av den ja, ja, det var bara det jag var tvungen att flika in här med Och jag ser här nu också då Första september 2004 Så blir de defunct Ja, ja. 18 år sedan att de publicerar väl inga toppspel så sett. Nej. Antagligen inte. Men Förutom det är... tidigare nämnda fightingspel dock, men, men det är väl det. Sen kommer jag ja. nog inte på något mer skitsamma, vi ska inte haka upp oss på det. Men Acclaim Remote Controller, jag vet att du köpte en eh, det var när jag hittade den nu för några veckor som jag kvar, just det, den köpte jag. Jag har faktiskt testat den också. Och den mm. funkar förvånansvärt bra. Mm. det finns ett krux med den ja, det finns ju väl turbofunktion på den också den, annars ser den ut ungefär som en vanlig 1980 bit kontroll men den är tjock som fan för du ska ju batterier i den Ja. Mm. Så, så den, är, den är inte asskön ja, att hålla i eller så är den där, jag har inte bestämt mig än riktigt, vad jag tycker om det nej okej okay. <laughs> men det är så sån här som är kul att ha mm. så jag vet jag inte om du kan sitta så långt ifrån tvn med den Nej, nej. Okej. Okay. Så, Så att det nästan blir meningslöst ändå då? Ja, precis. Ja. Så kan man säga. Sen har vi ju en klassiker och det är ju arkadsticken, eh, NES Advantage. Den är ju faktiskt jävligt god kontroll. Mm. Den tycker jag funkar bra. Ja. Det är kanske inte är den jag spelar Super Mario och Mega Man med. Men jag vet att nej. den är enormt skön att spela Punch-Out!! med. Ja, det kan jag tänka mig. Det blir ju nästan lite arkadigt då på något sätt kanske man kan säga. eller Ja, och det finns ju vissa när du ska dodja vissa eh, attacker och sånt så är det ganska skönt med den spaken för då brukar jag ha handen som en klosa här. Nu kan inte ni som lyssnar se det här, men Joel kan se. <laughs> ja. Och när man aktar sig från sidan i punch out om, om, du, om du aktar dig åt vänster mm. om du timer och trycker höger så är den animationen väldigt mycket kortare och då kanske du kan få in slag mot vissa svåra bossar och sånt där. Det är inget man måste använda för att klara Mike Tyson ens, men det kan vara jävligt nice i vissa situationer. Och då var den spaken ganska god, för när jag hade en sån klo -formation på handen, då kunde jag ju liksom putta den här spaken med tummen om jag skulle åt vänster, och sen tillbaka med övriga handen, som en sån rörelse fram och tillbaks. Mm. Sen är den ganska nice till skjutspel också, typ Life Force och de här. Ja, just det. är en spak skönast att spela med. Ja, absolut. Det förstår jag. Och sen fanns det väl en billigare variant, eller vad man ska säga. Budgetkontrollen. Om man inte köpte en Advantage så var det väl NES Max man hade. Den tror jag, jag nämnde bara för något avsnitt sedan. Mm. Hur jag limmat fast den röda plattan som är styrkorset på den så det ska gå att använda den överhuvudtaget. Ja. <laughs> eh, tycker att den är ganska cool som kontroll när man ser hur den ser ut faktiskt med den två små ja, två röda och så de här två lite mörkgråa turboknapparna är det väl som sitter nedanför de vanliga två röda. Va? Precis. Ja. Och det är också det som är lite problemet med den att de vanliga ab knapparna sitter jävligt off om du tänker ja. i hur du håller i den och hur tummen är placerad mm -hmm, mm -hmm. så är det jävligt lätt att komma åt turboknapparna när du inte vill använda dem. Ja, okej. Okay. Mm. Spelar man Mega och vill hoppa, då vill du, inte ha, du vill ju inte ha turbo-A-knappen <laughs> när du hoppar, för då dör du. Ju. <laughs> ja. Mm. Men du vill ha såg framför mig. Man skulle egentligen bara ha switchat på dem att turboknapparna är över istället. Mm. Absolut. Det hade alltså, ju, ja Men den är god att hålla i mm. Om man har små händer som jag har Ja, det har jag ju också Så det hade funkat alldeles utmärkt Men du, den här jävla joysticken då mm. eh, Har du en sån? Ness Advantage Nej, alltså eh, Som man kan spela Top Gun med Alltså Joystick som är i flygplanskontroll Ja, ah, jag hade en sån När jag var liten Ja, den vet jag faktiskt inte vad den heter eh, Singer med z Zinger ah, okay. Jo, jag hade faktiskt en sån ett tag Köpte på Blooms i Utanför Mellerud <laughs> Av alla jävla ställen ja, Men det har också dykt upp tidigare i podden Har jag för mig Jag tror det va Ja, jag känner igen det Um, Vi behöver ge ju, Mellerud lite representation igen ja, Men det fanns ju den typ Jag, ser ju, jag har ju aldrig varit där Jag har ju bara hört dig och Jakob Eriksson prata om det Men jag, jag vet exakt Hur den affären ser ut Och hur den är uppbyggd För det fanns något liknande i Lidköping mm. som man kunde gå, En sån där butik som har allt Grejen På något var, vis Den här butiken består bestod, Består säkert fortfarande Jag har inte varit där på jävligt många år. Mm. Men det var, ju, det var ju kläder. Det var ju mest billiga kläder där. Ja, okay. Alltså basplagg som du kunde köpa för typ en 10. Svarta t-shirts 10 spänn styck ungefär. Ja. Mm. Det här ser jag framför mig. Jag tänker jag inte säga att tror att det fanns ett ställe i Lidköping som hette typ Lidens. Så jag tror att grundtanken var att vi ska sälja blommor. Mm. Men så fanns det också en avdelning här står det lite tv-spel. Och här borta, ja men lite kläder kan vi ha också. Jag såg framför mig att det var typ den typen av butik som liksom hade massor med olika saker. Ja, Bloms hade många olika saker, men det var mest kläder. Ja, okej. Okay. Sen hade de som ett, du vet, sånt där litet glasskåp. Där mm. det fanns lite sådär, här ja, men vi har uh, elitserien till Sega, vet jag, stod där bland annat. Och så stod den en sån Singer joystick- jag okay. köpte den. Och den är ju, den är ju som en sån. Det var ju ganska vanligt med sådana Themiga, minns jag. Mm. Att du håller i den och så har du liksom som en avtryckarknapp. Yes. Och sen så har du en knapp ovanpå också. Mm. Det var B-knappen på den, kommer jag ihåg. Och sen så fanns det knappar på själva basen av joysticken. Som ja. på en takt 2 kan man väl säga. Eh, där, där var A-knappen på den. Ja, okej. Okay. Så om du körde toppgan med den om du skulle skjuta med kulsprutan så fick du trycka på de små knapparna på själva basen av joysticken. Och mm. skulle du skjuta missiler så var de avtryckaren. Ja. Rimligt är. ändå. Ja. Och så fanns det turbofunktion på den också. Men den var en jävligt bräcklig joystick för jag spelade på den helt vanligt och sen bara gick den i små delar. Och det var som att den bara föll isär. Ja. <laughs> <här> oh. Men det är, det är ju som Um, ett, det, det, ibland så känns det som att det finns vissa ord som om man slä, säger dem på ett coolt sätt mm. så går saker sönder jag har två exempel på det uh, det var när jag skulle visa Flight Simulator 98 för Daniel Bengtsson och satt med min joystick och valde det här planet som man kan göra loopings med mm. och säger kolla här och drar spaken framåt och jag fick bokstavligt talat spaken i näven och likadant gjorde min kompis Viktor Jelm när han hade köpt sin första bil och vi hade sagt sig, Men ska du ha bil, det är rätt dyrt med bil nej då, sa han och så hade han varit och hämtat mig mitt i vintern och så sa han också till mig, kolla in det här så gasade han upp och så skulle han dra handbromsen Och glida fram mm. Och fick han också då spaken i även Så bilen bara halvbromsade lite Och hoppade fram så här Och hans min När han tittade ner På handbromsen Efter att det hade smalt till Det var också helt obetalbart Men det är sån där att Hade han inte sagt Kolla in det här Då hade den hållt <laughs> En jinx helt enkelt Ja <laughs> exakt jag vet dock inte om jag jinxade min singer-joystick, men den föll mer eller mindre isär. Som mm. så i en sån här tecknad film när de stänger bildörren och så går hela bilen i små delar. <laughs> Okej. Okay. Så var det ungefär. Så den var rätt bräcklig. Ja. Så, ja. men Sån hade jag. Mm. Sen var det väldigt få spel till 98-bit som man kunde spela fyra stycken på och då var det tvungen att köpa en 4-score. Mm. Plus att man ska ha det antalet handkontroller också. Ja. Men den är väl också ganska nice. Den har jag haft inkopplad ändå kan man väl säga även om jag inte har spelat fyra spelare. Mm. Jag tror jag aldrig har spelat fyra spelare på ett 98-bit-spel någon gång. Men jag har en sån, utifall. En så kallad multitap för att det finns turbofunktion på den. Att du kan trycka in knappar A och nu ska B ha turbofunktion eller nu ska A ha turbofunktion. Det kan ja. vara ganska gött allmänt om du spelar track and field till exempel. Ja just det. Men du vill använda din vanliga kontroll och du orkar inte med legobit trick eller vad det nu kan vara som man har för att trycka på A knappen fort. Mm, just det. Kul att ha mer eller mindre. Mm. Den är inte så mycket mer spännande än så. Sen hade en med till en NES Cleaning Kit. Det måste ju också vara ett riktigt skojarprodukt. Ja, det lät ju helt absurt. Du nämnde ju det här innan vi började spela in idag så jag fick ju googla Mm. men jag fattar inte ens det, det är någonting du sätter i din konsol jag trodde typ att det var rätt vätskor och rätt penslar typ att göra rent med men nej, riktigt nej, så funkar det inte jag tror var. inte att det var något sånt där involverat för det står ganska nej. tydligt i instruktionsböcken att använd för i helvete inte någon typ av vätska på de här spelen vilket är en ganska dålig uppmaning för det blir smutsigt som fan ganska fort det där men med yes, cleaning kit den hade du i själva konsolen. Den var väl formad ungefär som en kassett fast med, ja. med ett handtag <laughs> ja. som du skulle då trycka in och göra rent konnektorerna med antar jag. Eh, men vi fick aldrig den där till att eh, få Nintendo att sluta blinka som den kunde göra när den inte kunde läsa av vilken region spelet var om det var lite skitigt så att säga. Ja, just det. Så jag undrar om den inte bara trycker in pinsen på konnektorn så att de får sämre grepp på spelen faktiskt. Sjukt. Alltså trodde jag kunde tillåtas. Ja men det är ju bara marknadsföring. Ja. <laughs> det det prylar liksom. De kunde ju Nintendo kan ju sälja små plastbitar eller de har ju till och med för fan sålt kartong. <laughs> dyrt som fan. Ja, jävlar switch. vilken jävla grej det var. Och alla samlare liksom, eh, blir alldeles till sig i brallan och köper hur många som helst. Inte för att de ska använda dem visserligen. Det, det kan jag mm. köpa. Men, men att ändå tanken är att du ska bygga typ en liten robot av den här och stoppa din switchkontroll i. Ja. ja, men det är ju helt ja. absurt. <laughs> men det är ju Nintendo. De kan ju marknadsföra precis vad som helst. Det, det, det är ju verkligen ett sånt är vi så stora är vi så stort varumärke att vi skulle kunna sälja precis vad som helst ja, jag tror faktiskt det tror ja, vad, vad tror du folk skulle köpa ja, folk köper nog fan kartongen står Nintendo på den, hold ja. my beer det heter Labo va eller Labo, ja Labo säger vi va ja, klart vi säger Labo Nintendo Labo Nintendo Labo <laughs> Ja, och det fanns instrument och någon jävla fiskegrej ja du vet, ja, herregud ja, det har inget som helst eh, inget som helst erfarenhet av eller relation till så att vi skripar mm. de delarna ja. eh, men NS cleaning kit, det kanske är bra grejer ja, men den funkade inte vidare för oss och vill man göra rent sin konnektor så är det faktiskt bäst att skruva isär den och ta loss konnektorn och eh, koka den i lite vatten och diskmedel eller någonting eller tvättmedel har jag använt, funkar också alldeles utmärkt. Tvättmedel? Ja. Aha. hur då? Nej, jag, typ en matsked tvättmedel i vatten och koka ja. konnektorn i det. Ja, ja, ja okay. Och sen så häller jag ut vattnet fyller med rent vatten, bara vatten och kokar i det, sen så får den ligga och torka så har mm. konnektorerna eller pinsen varit rena. Och ibland så är greppet piss, det vill säga att det är väldigt lätt att sätta i och dra ur kassetten du behöver knappt ta i. Nej. det måste ju vara lite friktion där för att de här små metallgrejerna ska komma åt koppartråden vad fan det är i kassetterna i dem så då får man väl ha någon säkerhetsnål och böja rätt de där men där ska man vara jävligt försiktig mm. jag har gjort det en gång, det var jävligt pilligt och det funkar kanon men jag skulle inte rekommendera någon att göra det Nej, men det går och det funkar bra när, när man lyckas men det är också väldigt lätt att misslyckas med det. Det skulle du nog rekommendera framför att man köper en produkt som böjer de här pinsen fel. <laughs> Oj. Som ja. potentiellt skulle kunna skada din maskin. Jag får de vibbarna i alla fall. Mm. Om det är någon som har en sån och testat och den funkar kanon så säg till då så har blivit motbevisad. Mm. men spontant så känns det som att den sabbar bara din apparat mm. men sen kommer vi nog till min absoluta favorit när det kommer till Nintendo bit den är inte det, det är ingen Nintendo-licens överhuvudtaget på den här men jävel vad roligt man kan ha med den och det är ju en Game Okej. Okay. ja, såklart det var den kvar ja, uh, Ja det är också en sån där produkt som det kanske tog väldigt väldigt lång tid för mig att fatta exakt vad det var och hur det fungerade ungefär mm. nästan på den nivån att jag tror att det är när jag började titta på Youtube som jag fattade man hade hört talas om det där och man kunde få hur mycket liv som helst och man kunde få det och man kunde få det och man kunde välja bana men att hur det där fungerade det har jag aldrig fattat förrän ganska sent. Så, men drar du, hur fungerar den Game Genie egentligen? Alltså ska jag gå in på det rent tekniska, vad det är den gör? Eller? Ja, kör på det. Hur får man eh, obegränsat med liv i ett spel till exempel? Okej, okay, du menar hur man använder den? Ja, Okej, okay, bra. För att jag är inte så pass beredd att jag vågar är... säga Jo, men den skriver om vissa rader i spelets kod och Om Nej. du har en. Men det räcker gott om du, om du säger så också för det är väl ungefär det den gör På 256 raden och den siffran där kan du ändra till den här siffran i binära tal så kommer du få Det, det, det, det kan ju inte tillräckligt bra Okej men det, det räckte gott det svaret du gav nu tycker jag ändå man kan väl säga kort så där att den gör det att den ändrar e koden i spelen på något sätt mm. att den kan göra att saker som ska minska när du blir träffad av en fiende till exempel liv eller energi kan ju den ändras så att det inte minskar ja. det vill säga att du får oändligt antal liv och så vidare det var mm. så där grej du kunde göra med den och kul namn att ni heter Game Genie också. Spelande. För mm. på Nintendo 8-bit i alla fall så kan du trycka in tre koder totalt. Tre önskningar om man så vill. Ja, okay, nu, nu är du i svampriket. Vad skulle du vilja ha? Ah, jag skulle vilja ha evigt med liv. Fixat. Eh, ah, jag skulle vilja kunna hoppa jättehögt också. Knäppa med fingrarna. Fixat. Mm -hmm. Och eh, så skulle jag vilja att musiken lät som skit. Ja, ah, det går också att fixa. I den här kodboken <skratt> som man fick med, då fanns det ju. Den fanns, det var, var i svenska, norska, danska och finska tror jag. Mm. Eh, sen var de här böckerna också lite bräcklighet med sidorna. lossnade ganska lätt. Ja. Som en, dåligt, eh, som en dålig pocketbok nästan så jag har den jag har den kodboken här faktiskt jag har ingen Game Genie längre men jag har kodboken och kartongen kvar mm. och mycket riktigt så är en del sidor lösa i den okej okay. fint skick på sidorna men de har lossnat och det är för att när du bryter ryggen på den om man ska säga mm. så håller inte pappret helt enkelt Aha. Okay. eller limmet eller vad fan där de sitter fast i så det brukar ju alltid vara en halv sån där bok med finska kvar ungefär. Eller hade man tur så stod det på norska så att man kunde förstå det som stod. Mm. Eftersom jag inte kan finska för fem år. <laughs> Nej, vem fan kan det? Men det var ju en fantastisk apparat om... som, som när man spelade spel på den tiden. Att De var ju så pass svåra att du spelade tills du kom till den banan du alltid dog på eller den bossen du alltid dog på. Mm. Och sen hade du slut med liv Och sen, okej, okay, nu var jag klar med det spelet Det var ungefär så jag spelade tv-spel Det var få spel man körde igenom Ja, ah, okej okay. Det var några enstaka som man kunde räkna på sina tio fingrar mm. Men med en Game Genie så kunde du klara I princip alla spel <laughs> Ja Mega det Megamen ju... Ja. Till exempel men det klarar du ändå. Ja, nu gör jag ju det. Men det är det för man kan ju tänka så här. Det brukar jag göra att nej, men man ska inte fuska i spel. Det är sådär. Nej, jag gillar inte heller att fuska. Jag gillar inte att använda save states när jag kör på icke-original hårdvara. Nej. För det förstör så som spelet är tänkt att spelas. Såklart. Men när jag var barn så hjälpte den mig med spel jag var dålig på helt enkelt. Som Mega Man 2. Jag tog mig inte förbi den där jävla bossen där är en massa typ glaskupoler i väggen bakom ja. liksom, metallmurar och det är bara crash bomberna som du kan det, jag, jag begrepp ingenting det här är ju helt omöjligt, det här går ju inte med Game Genie, evigt med ammunition, evigt med energi och jag kan hoppa högre inga problem och sen när man har kört ett spel med fusk så pass många gånger att man kan spela ett utan till. Då behöver du inte fusken längre, för då kan du spela spelet utan till och då kommer du inte ha några problem. Nej. Det, det var så, det är som att spela Probotector med 30-livkoden hundra gånger. Ja. Mm. Men till slut vet du ju varenda fiende, så du kommer inte behöva den där 30-livkoden längre. Nej, just det. Så jag måste ändå säga att jag blev bättre på spel tack vare sådana fuskadapper. Ja. Uh, och då har de väl använts på rätt sätt också, tänker jag om man tänker ja. så att man har tränat upp sig helt enkelt så att man, till slut som du säger har blivit bättre på dem Ja, och sen fanns det ju sen fanns det väl Action Replay också till Nintendo -bit, men aldrig provat, bara Game Genie sen, mm. kom jag ihåg att när jag kollade i den här boken för det var ju en tjock bok liksom med massa koder och tänkte jag, shit mm. finns det till det här spelet Nej det gjorde det inte, fan också att det, fanns, det, var, det var inte alla spel som någonsin hade släppt som stod i den där boken det var ju synd så då tänkte jag mm. det funkar inte med alla spel men sen de första kapitlerna var så här gör du dina egna koder Jaha, okej okay. men det sen får man väl också tänka på att jag var ett litet barn också mm. att jag, jag förstod det så pass att okej okay, det är vissa bokstäver som är paralleller till varandra i de här koderna ja så att om jag byter ut någon bokstav mot dess parallell så kan jag alltså ändra hur koden funkar. Och då testade jag det där med Super Mario till exempel. En kod som jag tycker kan hoppa jättehögt. Mm. Och så ändrade jag några bokstäver och då kunde jag bara hoppa jättekort <laughs> Totalt värdelös kod men man känner sig ändå lite cool att man kan räkna ut själv att det går att ändra dem så där mm. Och då blir det en utmaning bara, att bara hoppa hoppa jättekort. <laughs> <laughs> ja, du kan typ inte hoppa längre än gubbens längd när han är liten. Nej, okej. Okay. Vilket gör att ja. det, det är en utmaning bara att hoppa på första fienden. Mm. Och det är ju det lite roligt. men du tar det inte över första röret så där är det ju kört. Ja. Men nu finns ju internet så nu behöver ju inte den kodboken. Så nu är det bara att gå in på nätet och se om okay, det finns Game Genie-koder till inte vet jag, Fester's Quest till exempel kommer jag ihåg mm. jag inte var med i den boken. Eh, och det gör det. Sen lärde jag mig ju inte förrän i vuxen ålder att aha, det är olika koder beroende på vilken region spelet har. Aha. Så hittar jag Game Genie-koder till ett visst spel på nätet så inte det är det säkert att det funkar på mina europeiska utgåvor och de spelen. Nej, jag förstår. Tänk ifall det fanns något sånt här idag. Men det, har vi inte vi pratat om det i något avsnitt om? Oh, det har vi säkert. Men det, det skulle vara närkst att prata om det igen. Mm. Eh, nej men alltså sådana fuskade. jag tycker ju att de är jävligt roliga för det finns ju vissa spel säg att du har klarat dem redan då så att folk inte blir sura på mig. Du har klarat dem, du kan dem utan till. Det skulle vara kul att bara fuck around lite. Ja. <laughs> till exempel, men hur skulle Super Metroid vara om man fick börja med Hyperbeam? ja. Skulle man kunna döda allting utan några problem då direkt? Ja. Sen är ju sista fighten är ju skriptad, mer eller mindre. Så att Hyperbeam funkar inte så bra i övriga spelet, dessvärre. Ja, ah, nej. Mm. Tror jag. Men tanken är ju ändå fantastisk att ha den. Hur snabbt kan man döda Kraid med den? Ja. Och så vidare. Då är det kul med sådana. Apparater. Mm, såklart. Men nu behöver du väl bara ha en hex-editor hex i datamaskinen och ändra mm. rommen, såklart. Men innan ja, man jo. kunde gå in och hex-kod ändra på romarna så fick man använda en Action Replay eller Game Genie. Mm. vissa spel så kunde det ju dessutom om det fanns kvar i det finns ju vissa grejer också nämnt för några veckor sedan att det kan ju finnas föremål och fiender och sånt som finns i spelets data men som inte är inprogrammerat i spelet mm. som du kan aktivera med sådana här fuskadaptrar det finns ju fiender i A to the Past till exempel som inte används ja. de har en kod, de har liksom collision Allting, de är färdigprogrammerade. De har bara inte satts in i själva spelet men med en action replay så kan du peta in dem fina i spelet för att se hur de beter sig. Ja. Och ibland kanske det nice. finns en ofärdig boss som kanske inte är helt felprogrammerad sen har ingen vidare AI eller så där. Men du kan testa, eller om det finns en bana som inte är med i spelet men som finns i kassettens data till exempel. Kan man också använda den här typen av, jag vet inte om Game Genie just kan det om det finns game ja. för det. Men andra mm. sådana här typer av adaptar kan det. Eller om det finns eh, vad fan är det det heter? Debug. Ja. En sån meny som de inte har plockat bort från någon prototyp. Utan den fick vara kvar i spelet men den går inte att komma åt. Om du inte har en Action Replay Game Genie så kan du aktivera debug-menyn till exempel. Ja. Om du ska inför, ja, testa olika banor så kanske du kan välja bana för att se... Men är du speltestare så vill du inte köra om spel hela tiden, utan du <laughs> kan börja på vissa specifika ställen för att buggtesta. Mm. De där grejerna kan man ju också komma åt, och det är ju ganska främt. En debugger som var kvar i spelet är ju förstås Konami-koden. Mm. Just det. det är ju en typ Såklart. av debug. Istället för att samla på sig alla grejerna så ville speltestaren ha ett snabbkommando för att få alla grejerna direkt. Mm. Vilket var upp, upp, ner, ner, vänsteröger, vänsteröger, BA. Ja, start Ja. Det, det vet vi ju alla. Att den knappen är inte är en del av koden. Men mm. Det har jag pratat om flera gånger så vi släpper det. Mm. Så de grejerna är också svinkul. Att man kan använda fuskadattrar för att komma åt. Det kanske inte är någonting som man gjorde på, så vitt jag vet, 90-talet. Eh, men idag så finns det ju koder som gör att du kan aktivera debug eller fiender som finns i spelets data men som inte är med i spelet och så vidare. Ja, just det. Så, sådana grejer är ganska coolt, tycker jag. Mm. Och det är nice att få evigt med liv också på riktigt svåra spel. Yes. Och det är då att man kan se slutet på de där spelen som är omöjliga. Säg att du har försökt i ditt anlighet svett och klara The Adventures of Bayou Billy. Jaha, och det är helt det omöjligt. Mm. Men så finns en Game Genie-kod som gör att du är osårbar. Då blir det helt plötsligt roligt att spela ändå. För då kan du ju ja. alla i se slutet. Ja, exakt. <laughs> Men det är väl de tillbehören till den 8-bit som jag har erfarenhet och minnen av. Det, ja. det, det finns Tonvis med olika typer av. Ja, herregud, det är den där mattan, till exempel. Ja, den, mm. den, den tror jag faktiskt släpptes här också, en sån matta. Men jag har personligen inte använt någon sån. Jag tror, däremot, att min pappa och min bror hyrde någon sån matta någon gång. Aha, okej. Okay. Och någon spel till den. Men mm. personligen så har jag aldrig testat en sån. Nej. Förutom. har faktiskt något, inte jag heller. Förutom till något dansspel till PS2 en gång i tiden. Ja, ja okej. Okay. Men aldrig så gammal Nej Det eh, hade varit kul att göra någon gång naturligtvis. Men nej det, Den tiden har flöget förbi tror jag Jag vet inte hur bra de funkar eller Nej, vem vet Men det var nog det som jag hade Är det någonting du funderar på som du vill ta upp eh, Det kan jag tyvärr inte påstå att det är Emil Nej skulle det kunna vara så att det är dags att knyta ihop säcken där då? Uh, det tror jag faktiskt att vi får ta och göra nu. Så uh, uh, återigen så får vi naturligtvis tacka för uh, att ni har lyssnat på oss och uh, om det är så att ni vill höra av er, lättas via Facebook. Mm. Och så säger jag igen då tack så mycket. Och uh, jag skulle faktiskt vilja passa på att uh, tacka alla tre gånger. Säg så so.